Wa yawma nahshuru minkulli ummatin fawjan mimman yukaththibu biayatina fahum yuzaa'un Nasiku tutapokusanya kutoka kila umma kundi katika wanaukadhibisha ishara zetu nao watagawanywa mafungu mafungu. Hata اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون حتى watakapofika atasema je nyinyi simlizikanusha ishara zangu pasipo kuzijua vyema aumli kuwa mkifanya nini wa waqa'a al-qawlu alayhim bima dhalamu fahum la yanṭiqun na kauli itaungukia juu yao wa pili walivyodhulumu basi hao hawatasema lolote alam yaraw anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wa annaha rambṣira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 Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini. Wayawma yunfakhu fi-s-sauri fafaz'a man fi-s-samawati wa man fi-l-ardi illa man sha'a Allah wa kullun atawu dakhirin. Nasiku litakapopulizwa Baragomo watahangaika waliomwa mbinguni na katika ardhi ila amtakaye munyezi mungu na wote watamfikia nao ni wanyonge wataral jibala tahsabaha jamidatan wa hiya tamur marr ashab sunallahi alladhi atqana kull shay innahu khabir bima tafal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 watakao na mema watapata bora kuliko hayo nao watasalimika na mahangaiko ya siku hiyo waman jaa bisayati fakubatu wujuhum finnari hal tujzauna illa ma kuntum taamalun na watakao na uovu basi sitasunukishwa nyuso zao motoni je yeah wani mnalipwa isipokuwa mlio kwa mkiyatenda inna amirtu an aabuda rabb hadhihi albaldatilladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa amirtu an akuna minal muslimin. ama mimi nimeamrishwa ni mwabudu ni mola mlezi wa mji huu alioufanya ni mtakatifu na ni vyake yeye tu vitu vyote na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu wenye kunyenyekea wa an athlu alquran faman ihtada fa inma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul inma ana min al Na nisome Qur'an na mwenye kuongoka basi ameongoka kwa faida ya nafsi yake na aliyapotea basi sema hakika mimi ni miongoni mwa wanyaji wa qulilhamdulillahi sayurikum ayatihi fatarifunaha wama rabbuka bighafilin amma taamulun nasema alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu yeye atakuoanisheni ishara zake na mtazijua na Mola wako mlezi si mwenye kugafilika na miyetendayo Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Na ewe mtume kumbuka siku tutakuwa kusanya kutoka kila kundi la wenye kukadhibisha ishara zetu ni hao waongozi wanaofuatwa, basi hao watachungwa wawe mbele ya kaumu zao kuendea hisabu na malipo na pale watakaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hisabu atasema subhanahu ukuambia kwa kuadhibi na kuwabinya nyinyi msizikarishe ishara zangu zote Na mkazikata, mbele bila kuzingatia wanakufahamu na hasa mlikuwa mkitenda nini na niani kwa upuzi. Na za kuto kwa sababu ya kujidhulumu nafsi zao kwa kiasi basi watakuwa hawawezi kujilinda wala kutaka bila shaka wameshuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ameufanya usiku ili wapate kupumzika na akafanya mchana unamwangaza wapate kushughulikia kutafuta maisha yao hakika katika hayo zipo dalili wazi zaungu wa Mwenyezi Mungu na upweke wake kwa watu wanaozingatia wakaamini Nataja ewe mtume siku watapopuliza Israfili baragumu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na watakapoingiwa kiwewe walio katika mbingu na katika ardhi kwa kitisho cha mpulizo huo isipokuwa huyo ambaye Mwenyezi Mungu watamtuliza na kuhifadhi na kitisho na viombe vyote watakuja kwa mada wao mlezi na oni madhalili na unaiona yewe mtume milima na unadhani haita kime imetulia tu lakini kwa hakika inakwenda mbio kama mawingu, na haya ni katika undaji wa Mwenyezi Mungu ndiye kila kitu na akizua hakika yeye subhanahu ni mwenye kutimia ujuzi wake kwa yote yote ndiyo watu yote funa masi na yeye atowalipa kwa na unaiona milima unaidhani ametulia nayo inakwenda kama mwendo wa mawingu, huo ndio ufundi wa Mwenyezi Mungu wale tengeneza kila kitu Hakika yeye anazo habari zayote yotendayo aya hii inadhibitisha kuwa vitu vyote vinavyofuata mvutano wa ardhi kama milima bahari na funiko la anga na kadhalika vinashirikiana na dunia katika mzunguko wake wa kila siku juu ya msumari kati wake na mzunguko wake wa kila mwaka kulizunguka jua lakini mzunguko huu haonekani ni kama kwenda kwa mawingu angani wanaotazama wanayaona lakini hawakisii sauti yao hawa ya kusi. inaonyesha haya hii tukufu kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu alitukuka ameumba ulimwengu na mipango yake kuiendeshea na ni muweza wa kuifanya hii dunia imetulia tu haizunguki juu ya msumari kati wake awakaifanya kuzunguka juu ya msumari kati wake, sawa sawa na kuzunguka kwake kulizunguka jua na kwa hivyo ingelikuwa nusu ya dunia kizani totoro kwa muda wa miezi sita. Na kwa muda wa miezi sita ikawa nusu ya pili mko katika mwangaza moja kwa moja wa mchana. Na haya yale kuharibika mizani yote katika dunia yote. Na kwa hivyo hai ulioko galitoweeka duniani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyepanga mpango huu rehma yake na huruma zake kwa waja wake. Na juu kuwa Aristarchus mtaalamu wa elimu ya falaki wa Iskandaria yaani Alexandria katika Misri aliandika katika mwaka 310 hadi 230 kabla Kristo juu ya kuzunguka dunia wenyewe kwa wenyewe maandishi haya ya kisayansi ya kale yalikuwa ya Waarabu wa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama au kabla yake Bali wa mwanzo wa kuashiria mambo haya katika wao alikuwa albiruni katika mwaka moja baada ya Kristo baada ya kuzaliwa nabisa Isa baada ya kuingia kufasiriwa vitabu vya elimu za zamani kwa lugha ya Kiarabu uliokuweko katika enzi ya Bani Abbas basi kutokea haya kwa ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambaye aliyekuwa hajapata elimu hiyo ni dalili kuwa haya yalifunuliwa niwa kwake na Mwenyezi si Mungu kila mwenye kuleta wema katika dunia nayo na ni imani na usafi wa utifu atapata huko akhirah thawabu kubwa kabisa kwa ajili ya na wenye mema haya watasalimika na hofu na kufazaika zaika siku ya kiyama na kila mwenye kuleta uovu katika dunia na unishirki na maasi na kafa hayo basi malipo ya kundi hili ni kuwa Mwenyezi Mungu atawazungumiza juu ya nyuso zao katika moto na watambiwa hapo kwa kuota hayaishi hakika leo hamlipwi na kwa sababu ya shirki yenu na maasi yenu ewe mtume waambie watu sikuamrishwe ni muabudu yote isipokuwa Mwenyezi Mungu mwela mlezi wa mjua Makka aliyeutukuza na akafanya mtakatifu wenye amani Usiofafu mwagwe damu ndani yake wala kuivoroa nyama wake wala kukatwa miti yake na vitu vyote vilio mli mwenguni ni vya Mwenyezi Mungu Kuvimiliki na kuvitawala na mimi nimeamrishwa niwe katika wanaomnyekea Mwenyezi Mungu na nimeamrishwa rumishe kuisoma kurani kwa ibada na kuzingatia na kueti watu wote waliomo hapo basi mwenye kuongoka akaiamini na akafuata wewe Basii ya hayo na malipo yake ni kwa nafsi yake na mwenye kupotea sifuate haki na asikufuate wewe mwambie hakika mimi ni mtume naaonya na nafikisha ujumbe tu nasema ewe mtume alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu kwa neema ya unabi na nguvu Mwenyezi Mungu sheni hapa duniani athari za uwezo wake na akhirataka wonesheni ukweli waliokwambieni na mteja wa vilivyo wala Mwenyezi Mungu hashindwi kukuhisabieni wala haghafiliki na vitendo vyenu